A fost odată un împărat puternic. Împărăția lui era atât de mare, încât nici se știa unde se începe și unde se sfârșește. Despre împăratul acesta mersese vorba cum că ochiul cel drept tot râdea, iar cel stâng plăcrima neîncetat. În zadar se întreba țara că oare ce lucru să fie acela că ochii împăratului nu se pot împăca unul cu altul. Așa rămase vrajba dintre ochii împăratului o taină mare despre care nu știa nimeni nimic, afară de împărat. Și împăratul acesta avea trei feciori. Ce feciori? Ca trei luciferi pe cer. Flora, cel bătrân, era înalt și cu merlații. Cu totul alta era Costan, mic la statură, cu brațul de bărbat și cu pumnul îndesat. Al treilea și cel mai tânăr era Petru. Înalt, dar subțire, mai mult fată decât băiat. El râdea și cânta de dimineață până seara și numai ce într-o zi zise Petru către frate său. Mai Floreau, tu ești acum mare. Du-te și întreabă pe taica. Pentru ce-i plânge un ochi? Iar altul râde purure. Dar Florea nu s-a dus. El știa că împăratul se supăra dacă îl întreabă cineva de asta. Tot așa a pățit Petru și cu frate să o văd că nu cutează niciunul. Lasă că o icutez eu. Mărite, împărate. Mm. Dragă tată, mm. ce e cu ochii dumitale? Mm. Oarbă-ți fie ta, Ce treabă ai tu? Îi zise împăratul mânios și de te o palmă pe de-a dreapta și alta pe de-a stângă. Poftim Răspunsul. Ah. Și acum, du-te! Petru se duse supărat și povesti fraților lui ce-a pățit cu tatăl său. De când a întrebat Petru de treaba cu ochii, se părea acum că ochiul cel din stânga plânge mai puțin, iar cel din dreapta râde mai mult. Petru își întări inima și mai merse odată la împărat. O pățit din nou, dar ochiul cel stângă lăcrima acum numai din când în când, iar cel drept se părea a fi întinerit, cu zece ani. Dacă e așa, apoi știu eu ce-o-i face. Am să rab la palmi până ce vor râde amândoi ochii. A zis-o și a făcut-o. Fătul meu, eu văd cum că ție nu ți iese din cap grija. Ce-i spune, dar treaba cu ochii mei? Vezi? Ochiul acesta râde de bucurie. Când văd că am trei feciori ca voi. Iar celălalt plânge pentru că mă tem că voi nu veți fi în stare să împărăți în pace și să apărați țara de vecinii cei vicleni. Dacă îmi veți aduce însă apă de la fântâna zânei zorilor ca să mă spăl cu ea pe ochi, îmi vor râde amândoi ochii. Petru își luă pălăria de pe prispă și se duse să spună fraților săi ce au auzit. Feciorii se puse la sfat și gătiră lucrul pe scurt. Florea, ca frate mai mare, se duse la grajd, alese calul cel mai bun și mai frumos, puse șaua pe el și își luă drum bun de la casă și masă. Hei, mă duc și dacă nu voi veni într-un an, o lună, o săptămână și o zi cu apa de la fântâna zânei zorilor, să vii tu, Costane, după mine. Seduse. Trei zile și trei nopți, Florea nu mai stă tu. Calul zbura ca Luca peste munte și voi. Jur prejur, pe lângă împărăție, era o prăpastie adâncă și peste ea o singură punte. La puntea asta mai stătu florea oleacă să privească înapoi, apoi să ieie ziua o bună de la țară. Dar deodată nu mai ce văzu un balaur. Un balaur cu trei capete și cu niște fețe grozave. De teamă florea de te pinte în cal. Balaul suspină și pieri fără urmă. Trebuie o săptămână, două, o lună, de florea nu se mai auzea nimic. Costan, fratele Mijlociu, începu a alege între căi. Când crăpară zorile, după un an, o lună, o săptămână și o zi, se suie pe cal și își luă ziua bună de la fratele mai mic. Să vii și tu, Petre, dacă voi pieri și eu! Alaurul de la punte era acum mai înfricoșat, capetele lui mai îngrozitoare și fuga voinicului mai repede. Nu se mai auzi nimic. Mă duc și eu în urma fraților mei. Apoi, mergi cu Dumnezeu, doar vei avea mai mult noroc decât frații tăi. Și cel mai tânăr fecior al Împăratului porni către marginea împărăției. Pe punte stătea acum un balaur și mai mare, cu și mai înfricoșătoare. Avea acum nu trei, ci de Fer din cale dihanie! Și se repezi la el cu să. Fer că te fac bucăți! Văzând că balaurul aruncă din toate cele șapte capete și că bietul cal începu a horcăi și a se ridica în două picioare, Petru făcut cale întoarsă. <sus> Acasă, îl așteptă doi ca sa baba birșa în coarta curții. Ei, fătul meu, am știut eu Că ai să te întorci, fiindcă n-ai plecat bine. Cum să fi plecat, dar? Vezi, dragul meu, tu nu vei putea merge la fântâna zânei zorilor decât dacă vei călări pe calul pe care a călărit tatăl tău în tinerețea sa. Mergi! Întreabă unde și care e calul acela după aceea? În cale, că-și Pentru du. Petru și apoi se duse să întrebe pe împărat de treaba cu calul. Tată, care a fost calul acela cu care ai mers la fântâna zânei zorilor. Păi, fie, Lumina, cine te-a învățat să mă întrebe așa ceva? De bună seamă, vrăjitoarea aceea de Birșa, Doica. Ei, ai tu minte! Au trecut 50 de ani de când am fost eu june. Cine știe pe unde au putrezit oasele murbului meu? În podul casei, îmi pare că mai e o curea din frâu. Atâta a mai rămas din cal. Feciorul e și supărat și spuse babei cum și ce. Așteaptă numai dacă stă lucrul așa. Apoi du-te și adă bucata din frâu. Podul era plin de șele și de curele. Petru le alese pe cele mai roase, mai ruginite și mai neîngrijite și le duse babei. Baba lua frâile, le afumă cu fum de tămâie, zise o zicală și grăi către Petru. Ia frâile și da cu ele de poartă acasă." Așa voi face." Vraja babei a fost bună. Abia dete Petru cu frâiele de poartă și se întâmplă un lucru înaintea căruia Petru stăte uimit. Un cal. Un cal, cum nu s-a văzut mai frumos, stătea înaintea lui cu oșa plină de aură și pietre scumpe. Oh, frumos cal! Frumoasă așa și frumoase frâie! Sări, voinice! Sări în spatele murgului! După ce Petru sări pe cal, simțea acum că de trei ori este mai puternic la braț și tot de atâtea ori mai pietros la inimă. Niaa! Să te ţii bine, stăpâne, că avem cale lungă și trebuie să mergem iute! Pe vicere, zburare, zburară, pe punte stătea acum un balaur cu 12 capete grozave. Petru nu se înspăimântă. Fer din cale, dihanie! Balaurul începu să i pafoc. Petru scoase sabia și se grăbi să se repea despre punte. Stai, stăpâne, stai, astâmpăre Se Însepenește-te cu fintele la mine îmbrâu, scoate sabia și fii gata, că avem să sărim peste punte și balaur. Când vom fi pe deasupra lui, taie ei capul cel mai mare, șterge sabia de sânge și o bagă în teacă, ca să fii gata pe când ajungem la pământ. Și Petru un top. așa trecură puntea. Să mergem mai departe. Să mergem, stăpâne, nu mai spune-mi acum. Cum vrei să mergem? Ca vântul? Să mergem ca gândul? Să mergem ca dorul? Sau să mergem chiar ca blestemul? Să mergem tot una după alta, nici prea tare, să obosim, nici prea încet, să nu întârzim. Merseră ca vântul, ca gândul, ca dorul și ca blestemul până ce ajunseră la marginile pustiului. Ai Nurgule, hai, dă-mi pași, să văd ce n-am mai văzut." Înaintea lui Petru se întindea o pădure de aramă, cu copaci, pomi și poame de aramă, cu tufișuri, iarbă și flori, care de care mai frumoase și tot de aramă. Intrar în pădure, florile de pe marginea drumului începura a se lăuda și a le îndemna pe Petru ca să le rupă și să-și facă nume din ele. Ia-mă -mi pe mine, că eu sunt mai frumoasă Și dau putere celui ce mă rupe Ba ia-mă pe mine, că cine pune la fălărie ce la iubește cea mai frumoasă femeie din lume. Morbunsării în înlături când văzucă stăpânul său pleacă după flori. Ia! nu rupe, nu rupe, stăpâne, că nu este bine să rupi. Pentru mm. ce să nu fie bine? Pe florele acestea zace blestemul. Cine rupe din ele, acela are să se lupte cu vâlva pădurii. Ce? Vâl. Duhul cel rău. Ascultă de mine și hai să mergem Rupene, uite ce frumos ne înduim Hai, hai, rupene Fie voi vedea și vâlva pădurii Dacă îmi va fi ursita să mor, voi mori și așa Se puse apoi la rup de flori N-ai făcut bine, dar acum asta este Te încinge și fii gata de luptă Abia rosti murgul vorba, până ce și început un vânt din toate părțile, din vânt se făcu vifor, viforul crescu, crescu până ce nu se văzut decât întuneric și noapte, se cutremura pământul, nu alta. Se frică, noi? Da. Să nu-ți fie! Ia frânghul de la mine din cap și umblă ca să oprește duhul cu el. Alta nu mai zise. Vâlva se porni. Petru nu putea privi la ea. Avea coamă ca și calul, coarne ca cerbul, fața ca ursul și trupul de orice numai de ființă, nu. Începu lupta. Trebu o zi și o noapte și nu se sfârșea încă. Vai, voi, ce? ne mai odihnim o Nu te opri, stăpâne!" Stai odată! Stai să ne împăcăm!" Nu, sta! nu stai! Nu stau, mulgule!" Așa curse lupta până în zorii celei de a treia zi, când început să crepe de zivă. Petru aruncă frâul în capul vei obosite. Deodată se făcut din vulva un cald, cel mai frumos din lume. Dulce-ți fie viața, că mă de blestemul Sfintei Miercuri, care m-a apăsat sute de ani. Eu sunt soră de Amurgului și te voi sluji cu credință. Petru, legă vulva de calul său, se sui pe ea și porni din nou la drum. Nu, zise Petru când ieșire din pădure. Înaintea lui se întindea acum o altă pădure, și mai minunată, și mai ademenitoare, pădurea de argint. Nu mai din flori, căci vâlva de aici, soră mea, este de șapte ori mai puternică decât mine. Petru nascută. Se făcut o vifor mai turbat. Noaptea mai neagră și lupta dură de data asta trei zile și trei nopți. În cele din urmă Petru reuși să o potolească. La fel se întâmplă și în pădurea de aur. Dar aici lupta dură și mai mult. Ajuns la marginea pădurii lui, Petru începu a-i se ură Și ca să facă și el ceva, Trepte a privi la conunile cele frumoase din flori. Ce se face cu trei cununile? Destul în fie una. Țin pe cea mai frumoasă. Aruncă pe cea de aramă, apoi pe cea de argint și ținu numai pe cea de aur. Uuuh, stai, stai, stăpâne, nu arunca de scale că și le ridică, că-ți vor de bine! Petru făcu cum i se zise și merse mai departe. Când era soarele de-o de la pământ, când încep musculițele a se aduna, înaintea lui văzut un pustiu fără sfârșit, caii se opriră în loc. Ce? Nu e bine, nu. pentru ce să nu fie bine mult? Intrăm în Împărăția Sfintei Miercuri. Cât vom merge prin ea, vom da numai de frig. Pe marginile drumului vor fi focuri multe și eu mă tem că tu vei merge să te încălzești. Și pentru ce să nu mă încălzesc? Nu e bine să te încălzești. Dacă trebuie, voi știi da și la fel. Pe cât Petru înainta în împărăția Sintei Miercuri, pe atât simțea mai tare frig și ger, încât îngheța măduvanoase. Pe marginea căiei, tot foc din foc și lângă focuri, oameni, care chemau pe Petru la el. Apropii te voinicule! E așa de Ia... plăcut lângă a Lui, lui Petru începuse a-i se înghețară suflarea în se venit încât nu mai putea clipi, dar nu se lăsa de minut. Așa a ajuns la Sfânta Miercuri. coborâ de pe cal și intră în coliba ei. Uh, uh, uh, ziua, uh. <coughs> Mulțumim, voinic friguros! Petru <coughs> o odată, dar nu răspunse nimic. Voinic ai fost și răbdător. Acum să-ți dau câștigul. Iaca, cutia asta! E dată din bătrân națul, și poartă grijă de ea, că-ți va prinde bine. Când o deschizi, îți va veni știrea adevărată din țara ta. Mulțumesc, sfântul miercuri! După ce se îndepărtă de o azvârlitură bună, deschise cutia cea vrăjită. că Veste mea de, de de la sfat cu bătrânii. Dar îi merge bine? Ei, voi voinice, voinice, nu prea, e cam supărat. Da? Și cine îl supără? Frații tăi, Costan și Flora. Precum îmi pare, cer împărăția de la el... Și bătrânul spune că n-ar fi vrednic de ea. Mergi, murgule, ca gândul și ca vântul. No, stai, stai să-ți mai dau un sfat. sau zim! Ai avut necaz cu frigul. Acum ai să ai necaz mare cu căldura. Să rămâi voinic, să nu te tragi la răcoare. Mergi, nu-ți fie frică. Dacă n-am înghețat, nici nu mă voi topi. No. Și e căldură cum nu poate fi decât în împărăția Sfintei Joi?" Cu cât mergea mai departe, cu atât căldura era mai mare. Începura se topi chiar și coavele murgului, dar mai era ceva. Pe lângă drum erau niște văi răcoroase cu niște izvoare reci. Pe lângă ele erau tot felul de flori, crini, viorele și trandafiri, și pe ele odihneau niște fete, Frumoase, Doamne! <laughs> vino, boinicule, la răcoare! Vino, vino! Vino să stăm de vorbă. Petru dădea din cap și nu zicea nimic, că se oprise și graiul. Mult a mers așa. Deodată simțiră că începe căldura a se mai stâmpăra. Din depărtare pe deal se vedea o colibă. Aici... Plocuia sunt ajoi. Petru trase spre ea. Când erau să ajungă la colibă, sânta le și în cale și le zise. Ziua bună! Înțiam asemenea și ție suntă joi. Recum e data la oameni prinseră la vorba. Petru spuse vestea de la Sântan Miercuri, vorbi despre patimile sale, despre calea pe care a luat-o și, într-un târziu, luă ziua bună. – Eh, să fie cu noroc, Sânta joi. Mai stai, Oleacă, mai stai să mai zic o vorbă. Acum vei intra în împărăția Sfintei Vineri, să treci pe la ea și să-i spui cele bune de la mine – când te vei întoarce spre casă, Să vii iarăși pe la mine, Cam să-ți dau ceva care-ți va prinde bine. Așa voi face. Plecă! Ajuns într-o țară nouă. Aici era însă un pustiu, mai nisip și scaieți. Dă dură cu ochii de o casă. E casa Sântei Vineri. Peste pustiu se vedea o mulțime de năluci ce se goneau pe dinaintea și pe din dosul Petru. Să nu ai nicio frică, stăpâne. Acestea sunt fetele vântoaselor, se joacă prin aer, așteptând să vină și furtcolacii. Așa ajunseră până la casa Sântei Vineri. Cobore acum și intră în casă. Da. Stai, stai, stai, stai, stai, nu fi așa de grăbit. Casa e păzită de vântoase. Ce să fac, dar? Ia cu luna cea de aramă și te duc cu ea. Aha. Când vei fi acolo, începe a striga. Vai, ce fete frumoase! Ce îngeri! Ce suflete de zâne! După aceea, ridică cu luna în sus și zi. Hai, dacă aș ști că ar primi careva cu luna asta de la mine, hai, dacă aș ști și aruncă cu luna! Și pentru ce să fac așa? Hai taci, taci și du-te. Bine. Abia aruncă Petru cu luna când se și îngrămădiră vântoasele peste ea și începura să se bate. ia Asta e abea. Ia să intră în casă. Stai! Stai, pune! Acum ia cununa cea de argint, apoi te duci și bate la fereastra sântei vineri. Dacă te întreabă baba cine ești, tu să zici că ai rătăcit prin pustiu. Așa, ia te va mâna în dărât. Tu să nu te miști și să zici, bază, eu nu plec, că de când am fost mic am tot auzit de frumusețea sântei vineri. Eu n-am luptat pentru cununa asta de argint, ca să nu pot să-i ei, așa? Petru nu mai făcu vorbă. Ajungând la ușă, niște câini începură alătra. Cine se mănâncă cu câinii? Ah, amară iar -i viața! Eu sunt sfântă vineri. Eu, Petru. Am rătăcit prin pustiu și n-am unde să dorm peste noapte. Unde ți-ai lăsat calul, a? Păi eu... Mergi cu Dumnezeu, fătul meu! Eu n-am loc să te țin. Petru zise ce l-a învățat calul său, murgul. Abia a sfârșit Petru zicala, până ce și văzu cum că sânta deschide fereastra și se adresă cu vorbă dulce și blândă. Să văd cu una fiule. Poftim. E, hai, vino. Hai. Hai în casă. Nu te teme de câini, că e înțeleg voința mea. Doamne, dar tare bătrână era sânta asta. Ei, și unde începu a fi și a o vorbi de rău pe zâna zorilor, Petru ascultă tăcut. Dar să-ți mai spun un lucru. La zâna zorilor se află o fântână. Cine bea din apa ei, acela înflorește ca trandafirul. Să-mi aduci un ulcior din această apă și-ți voi fi recunoscătoare. Bine, suntem vineri. Stai! Să-ți mai spun ceva da, și să-ți dau un lucru. Vești tu, fluierașul ăsta, cine aude sunetul acestuia, acela doarme până ce nu-l mai aude. Tu să cânți din el cât vei fi în împărăția zorilor." Așa voi face. Așa și făcut. Lua noapte bună, băgă fluierașul în teacă și se sui în podul casei ca să doarmă și el." Pe când se revărsau zorile, Petru era în picioare. Hrânicai, îi adăpă și se făcu gata de drum. E, gata. Stai! Da. Mai am să-ți dau un spaț. Ascult! Mergi încet până vei ajunge la împărăție. Aici descalecă și intră pe jos. Așa am să fac. Hai, morgule. Nu te grăbi că n-am gătit încă. Să nu privești la zâna zorilor, că are ochi care vrăjesc. E urâtă, are ochi de buhă, față de vulpe și gheare de mâță. Mm. Auzi? Să nu privești la ea. Bine suntă vineri, n-am să privesc. Pentru mulțemi de vorbă și învățătură și se întinse apoi la cale. Departe unde se lăsa cerul pe pământ. Unde stau stelele de vorbă cu florile, acolo, acolo se vedea o roșață. Acolo era cetatea zânei zorilor. După mult mers, a ajuns la cetate Petru Grei. Doamne, mulțumesc că frumoasă mai e. În adevăr, cetatea avea turnuri înalte și pereți albi ca la acoperiș de argint Și câte și mai câte Petru stete o imit în loc Și se minuna de atâta frumusețe Îngrămădită la un loc Descălecă dar lăsă ca ei să pască pe iarba cea plină de rouă Își luă fluierașul Zise Doamne ajută Și plecă la lup Abia merse o cale de trei azvârlituri bune Până ce dete De un năzdrăvan adormit De dulceața fluierașului acest pândar al cetății era un uriaș care avea un ochi imens, chiar în mijlocul frunzi. Așa. E bine. Și acum ia să-ți în fluieraș. Văzovarul a căzut de-a lungul pe malul râului. Când zilele cele ce se scăldau în laptele râului au zilul sufletului, căzuri și ele somnoroase adormind pe florile de pe mal. Frumoase erau, Doamne, frumoase mai sunt. Mă întreb cum poate să fie însăși zăna soare. Intră în grădină și începu a se din nou de atâta frumusețe. Dar mai mult se miră de aceea că în întreaga grădină nu era nicio floare desfăcută, ci numai boboci. Ajunse la curte. Jur în prejurul curții se întindea un ierbiș frumos și des, ce fugea ca vântul. Petru zise ca de obicei, Doamne, și intră în cetate. Peste tot zânele împietrite, Poni cu frunzele de aur, drepte, luci și morți, ca și culcușul fetelor de împarat. Se sui pe aceste trepte și intră. Cele din tâi 12 odăi erau din pânză, alte 12 din mătase. Urmau apoi 12 din aur. Petru trecut cu iuțeală prin toate 48. Într-a 49-a, care era cea mai frumoasă, pe zâna zorilor, în mijlocul acestei biserici, sau ce era, văzu Petru fântâna cea vestită, dar mirare, fântână era o fântână obișnuită și nimic mai mult, lângă fântână, într-un leagăn de aur, era zâna zorilor dreapta și stânga leagănului dormeau câte 12 zâne din cele mai alese. Petru nici nu le văzut până ce nu tre toate din soldul. ântoplat cu noi că... Ascultați, ascultați ce somn de e, oh ce somn mie, oh, și mie am o oh. oh, bine că au dormit, altfel nu știu ce mă a făcut. Între și fântână era o masă pe masă un colac alb și moale și un pahar de vin roșu dulce ca visul de dimineață. Acesta era colacul puterii și celălalt, vinul judecății. Făcu doi pași și își pierdu mințile. O sărută pe zinea zorilor. Ce minunată e. Vai. Petru, simțind că își pierde mai rău mințile, suflă repede în fluierași. Ce vis Mă nou, să nu-l pierd. Și acum, repede, cu una cea de aur, să-i opun pe funde, așa. Luă! Bucată din colacul de pe masă, bău o înghițitură de vin întineritor și iarăși luă o înghițitură, iarăși bău, iarăși l-o bucată, făcu asta de trei ori una după alta, după care și-a umplut ulciorul cu apă din fântână și a pierit cum piere vestea cea bună. Când Petru a ajuns în grădină, dete de o lume cu totul nouă, minune. Florile erau flori, bubocii se desfăcuseră și izvoarele curgeau mai repede, razele soarelui se jucau mai vesele pe pereții cetății și zânele aveau mai multă plăcere pe fețele lor. Toate acestea din trei sărutări. E, cum a intrat voinicul, așa a și ieșit. Pe drumul înapoi Petru sosi pe jos, la sânta vineri. Pun ajuns, făt frumos. Bună ziua, sora sântă. Uite, ține ulciorul cu apă de la fântâna zinei zorilor și iartă-mă că cu mare grabă. Oh, frumos. Flăcăul puse șaua pe murgul și nu stăte până ce n-a ajuns la sânta joi Nici la ea nu se prea opri Zise bună ziua, mai mai făcut o vorbă scurtă și luă sănătate bună Stai, stăi să-ți mai spun ceva Să ai grijă de viață Să nu legi vorbă cu om Să nu mergi iute Și să fugi de buze dulci Ascultă la ce-ți spun Iaca, îți dau o năframă Nu-i de aur, ori argint Ori de mătase E de pânză împletită Să o porți, că e vrășită Cine o poartă, pe acela fulgerul nu-l ajunge Sulița nu-l pătrunde Sabia nu-l da. Mulțumesc, Joi! Hai, hai, hai mult să mergem! La Miercuri nici nu se mai coborâ de pe cal. ci zise bună ziua din spatele calului și mână mai departe. Într-o bună vreme, îi veni în minte cutia cea vrăjită. Și vrând să audă veste din lume, o scoase din teacă. Nici nu o deschise cum se cade până ce și începu a vorbi de acolo din ea. S-a supărat, zinazorilor! Pentru că i-ai furat apa S-a supărat Sfânta Vineri Pentru că i s-a spart ulciorul S-au supărat frații tăi Pentru că le-ai luat împărăția <coughs> Cum a spart Sfânta Ulciorul? De bucurie A început a juca. Și-a căzut cu un ciorcut... <grijine> <grijine> și asta e vina mea? Și cum am luat eu împărăția de la frații mei? Și cutia a început a spune... Fiind împăratul bătrân și orb de amândoi ochii, Florea și Costan s-au dus la el și-au cerut ca să împartă împărăția între timp, și împăratul a spus că numai acela va împărăți țara, care va aduce apă de la fântâna zinei Apoi frații s-au sfătuit și au pornit în calea lui să-l ucidă ca să iei apa de la el. e spărcată, am să te fac bucăți! Ce și văzut nouări din țara sa Era să treacă peste puntea cea din marginea împărăției Când auzi ceva din de depărtare Băi, Petre Brr, Stai, morgule Petre. Nu este Mergi Nu este bine să stai Băi, nu, stai să vedem ce! Băi, Petre Oare cine te-a învățat să stai? Oare n-ar fi mai bine să te pleci la sfatul murgului? Petru se întoarse și văzu pe cine văzu. văzut. Pe frații săi, Florea și Costan care se apropiau de el. Petru, mergi, mână! Sau nu ți-a zis a Joi să nu legi vorbă cu om? N-ai auzit ce veste ți-a dat, cutia vrăjită? Frații veneau cu vorbă bună și cu buze dulci. Când ajuns era aproape, Petru sări din spatele murgului la ei în brațele. sunt că vă văd. Și noi, și noi, da, noi. <laughs> Dar frații se făceau că sunt. După ce mai vorbiră, Flora își încreți fruntea și zise. E, Petrule, lumea e vicleană, așa e lumea, n-ar fi mai bine să ne dai nouă apa aceea. Să o ducem noi, îmi duce părerea ai Costane. Că bine crești, nu-i așa. Petru clătină din cap și spuse fraților săi. nu se poate una ca asta. Ascultând acestea, Florea văzut o fântână la câțiva pași. Ei făcu cu ochiul lui Costan, apoi zise. Mai Costane, ție nu ție sete. Și încă cum mai frate? O sta în vrea să facă florea cu Petru Iar florea adăugă Hai frate Petru, hai și tu să ne astâmpărăm setea Hai ia-o tu înainte că venim și noi îndată nu? nu merge, nu merge stăpâne, nu, nu că nu dai de bine Dar Petru nu l-a ascultat pe murgul și uite așa, frați cei rei, l-au aruncat pe Petru în fântâna cea lată și adâncă. Și astfel, Flora și Costan porniră cu apa cea vrăjită către casă, ca și cum ei ar fi adus-o. <gri> e bagsama ca așa i-a fost ursită. Murgul mine, și în de durere. <gri> Mărătate, împăratul îi se o ospăț și veselie mare. Așa <grijină> <grijină> <Liniște. grijină> peciorii mei. Datorită vouă am să mă spăl pe ochi cu apa vrăjită de la fântâna zânei zorilor. <grijină> Așa, Așa. Văd. văd, văd, bunii mei wow. copii, vă vă datorez totul, a voastră fie împărăția, să, să tăia. Tăia. Și împăratul împărțit țara feciorilor și se retrase în curtea sa cea mare, ca să-și trăiască zilele bătrâneților în pace. Țara făcu un ospăț cum nu s-a mai văzut, Care dură trei zile și trei nopți, Se puse iarăși la lucru, Ca și cum nici nu s-ar fi întâmplat nimic. După un timp, zâna zorilor, care dormise neștire din cauza cântecului din fluieraș, își veni în fire. Deschise ochii, ridică capul și privi în toate părțile Mina Parcă am văzut ceva prin vis. era Eva. Ceva dulce, plăcut. O ființă ca și când ar fi o tu Nu știți ce-a fost în lor, dragi. Sau, au spămit și voi. Ai, am visat. Am visat și noi, domnice. cum asta? Ce frumoasă e. cine acum cunos lumea? De cine l-a împletit? Și cine a lăsat la mine pe lagă? Hmm. Văzu pâinea pe masă. Lipseau din ea trei bucățele. Din vinul judecății lipseau asemenea trei înghițituri. Cine a făcut asta? Nu știu. Ei, apa din fântână. A fost luată apa și dusă. Oh. Cum a putut intra cineva fără veste? Unde-i paza cea aspră? Ei, lei, zimbri, balauri, strabani. Porniți! Prindeți și aduceți aici pe cel care a îndrăznit să-mi calce împărăția! Porunca sună, și toată lumea se puse în mișcare. Dar toți se întoarseră fără vreun rezultat. Petru trecuse peste marginile împărăției sale, unde întreaga pază nu mai avea putere. Zâna își acum supărarea și îi trimise pe Sfântul Soare ca să umble în lume și să aducă vești. Și a privit zâna zile întregi în calea Soarelui până ce au început să-i curgă lacrimile din ochiișori. Iată, într șaptea zi, soarele se roșu, trist și obosit. N-am făcut nimic. Petru este acolo unde razele mele nu pot ajunge. Atunci, atunci știu ce am de făcut. Poruncesc zânele să nu mai zâmbească, Florile să nu mai miroase, Vânturile să nu se mai miște, Izvoarele, izvoarele să nu mai curgă limpede și razele tale, Sfinte soare, să nu mai lumineze. Mai poruncesc ca între lume și împărăția zorilor Să se lase valul cel mare al întunecimii, prin care să nu răzbată decât o singură rază de soare, care să ducă lumii vestea, cum că până ce nu va veni acela care a dus apa de la fântână, soarele să nu mai miște pe cer. A vedea în lume afară de împărat, care dă-te fiilor săi Florea și Costan, sfat și poruncă, să pornească și să mântuiască lumea de întuneric. Florea se puse înșa și porni către împărăția zorilor. Când era să ajungă la curte, zâna simție cum că va să vină un străin. Da, Voinicu! Voinicu vine pe sub punte. Aveți grijă de el. Nagră să fie lumina. E floare al trecură fiorii când văzu văzut atâta frumusețe. Ah. Bună, ajuns, băieți. scurt. Tu ai furat apa? Ah, să fie de bine. Eu am luat-o. Tu ai băut vinul? Păi. Um... Tu ai mâncat pâinea? Ah. Tu ai sărutat! Tu! Daci! Oarbă să ți fie lumina! Na! Na! Nu! <trui> <trui> și de lui Florea două palmi! încât îi se întunecare ochii. <trui> în poate să mai min și altă, altădată. <trui> <trui> Doi zmei duseră pe orbitul de Flore acasă la el. Porni și Costan în urma frăţele su. Porni? Ajunse, o păți și el și se reîntoarnă. În lume nu mai rămase acum nicio rază de lumină. După ce Zina Zorilor a văzut că nu poate afla de Petru, a chemat la ea pe toți din împărăție. Când s-au adunat toți zina tristă și mustrată cum era, luau bună ziua de la șopu ei, le mulțumim pentru iubire și credință și îi trimise în lume ca să meargă să facă fiecare după capul și priceperea sa. Lăsă ca florile să miroase, de aici înainte, un miros care îmbăta orice ființă omenească, ca vânturile să se miște cântând atât de dureros încât orice suflet să plângă când le aude. După ce le rândui pe toate, se duse la roata cea mare, pe care era învârtit firul traiului omenesc, și opri roata de a se mai învârti și viața omenească de a mai curge. <fie> După aceea, se ascunse din fața lumii, în fundul curții, în locul cel mai întunecos și mai neîngrijit. Zmei, balauri și năzdrăbani, ieșiră în lume și de rușine, se ascunseră în cele mai adânci pustiuri și pește. Tot așa, leii, zâmele, florile, izvoarele și vânturile. Viața omenească stete locului și timpul încetă de -a mai curge. a trecut multă vreme așa, fără să fi curs, a înțeles și sânta vineri că zâna s-a supărat. Când văzum însă că întunericul nu mai încetează și că zâna zorilor s-a întrecut cu gluma, porunci vântoaselor. Să porniți toate împreună! Să izbiți în vălul cel mare, de la marginea împărăției, Să-l miște din loc și să poată să curgă lumina în lume. Puntoasele pornire se izbiră, dar... Dar vălul nu se mișcă. Stăturile rășinat și obosite câteva clipe, și se întoarce acasă să spune sântei ce le întâmplate. Sânta se supără iar și trimise vântoasele la curtea împăratului ca să ducă vorbă lui Petru, să meargă la zâna zorilor și să facă ce va face, să aducă lumină în lume. le pornir Ajunsere la curte, dar pe Petru îl vesir. Era dispărut. După ce căutare de nebunire, porniră cu vestea despre moartea lui Petru către coliba Sfântul Porniți cu toți în lume. Mișcați tot ce e de mișcat și aflați pe Petru. Aduceți-l aici viu sau mort. Oh. Trei zile și trei nopți nu mai stătură, dar în zadar, se întoarseră la acasă care de care m -a găsit. Numai una n-a sosit încă. Într-un târziu frunzele începura să se mişca, Sunt vineri simţii și și afară. Ce veste aduci, dragă? Tristă și zâmbă. Ascultă, da. Te buceam obosit de atât de aceleași gentame. Tatău Ido, frunte, mă sacră. Și cu gentaie. în fundul fântânei și pe Petru, așa-i?" Întocmai și de în pietri de-o tară de ți fie vorba și aveți de bună să aduci." Îi porunci apoi să se repeadă până la Santa Joie, să-i spună să pregătească tigaia de aur, că de Petru nu e bine. Să seară de acolo până la Santa Miercuri și să-i comunice să vină la fântână cu apa vieții. Vântoasa zbură și, după o vreme, sosiră cu toții la fântâna părăsită. De Petru nu era decât os și cenușă. <fie> și să le închei la o -laltă. Așa e bine. Da, da, da. Nu lipsește niciodată. Acum, voi, vântoaselor, desfundați fântâna, aruncați pulberea în sus și atunați cenușa lui Petru. Toate se făcure. Sânta joi făcu foc, culese rouă de pe frunzi, întigaia ce de aur și puse tigaia pe foc. Când începu a fierbe, Sânta miercuri zise câteva vorbe. Bălă, oase, oase, vântul trainic sau Privi către răsărit, către apus, către miează zi și către miează noapte, apoi aruncă iarba vieții în apa cea fiartă. Tot așa a făcut și sunt Vineri cu cenușa lui Petru. Sunt ajoi numără unu, doi, trei și luă tigaia de pe foc. Din cenușa lui Petru, din roa și din iarba vieții s-a făcut o unsoare mirositoare. Vântul de primăvară suflă odată peste ea și unsoarea se slei. Acum se oase lui Petru de șapte ori în jos, alte șapte în cruciș, tot. De atâtea ori încurmeziști și când fuse gata, Petru sări în picioare. Oh, oh, oh. Era de o sută de mii de ori mai frumos, mai voinic și mai falnic. Sai pe cal, voinice! Îndată ce morgul simți pe stăpân în spatele său, ce a necheza și a scăpat din picioare. Oh. – Unde pornim, stăpânele? – Către casă. – Cum să mergem? – Ca blestemul. Petrii pentru tot și merse până ce ajunse la curtea împăratului. Să poți auzi o veste. Într-un târziu ieși doi ca birșa din fundul unei pivniți mucegăite. Văleu, salele mea. Petru înțelese ce s-a întâmplat și-ntoarse frele, murgului și merse, merse până la împărăția zorilor. Când Petru se opri, toată lumea se opri cu el, ca să vadă ce va să fie. Zenazorilor, simții cum că ceva deosebit trebuia să fie în apropiere. Că-i părea că tocmai acum se trezise din visul care o făcuse trist. Cine vine? Țină bine stăpâne! Cine vină? Voinic, voinic vine peste punte, voinic! Strigă straja scoțându-și pălăria de pe cap. Zina zorilor nu se mai mișcă din loc. Dintr-o seritură, Petru a ajuns la ea, o cuprinsem în și o sărută. Împărăteasa zorilor simți ce n-a mai simțit. Nu mai vorbi, ci făcut doar semn ca să bage pe murgul în grajdul soarelui și intră cu Petru în casă, Zenele începură a zâmbi vesele, Florile începură a mirosi dulce, Vânturile se prefăcură în cântec de bucurie, Roata vieții începu a se întoarcă. Vâlul cel negru căzu la pământ, Iar soarele strălucitor, ce ridica în sus către ceruri, spunând Ficii fi, fi, fi, Fericiți? Și în lume se făcut lumină. Vreți să știți ce s-a întâmplat cu cei doi îndrăgostiți? Ei bine! Au făcut o muncă, încă imers aveste 99 de țări, ce mai? O sută. Iar fraților Florea și Costan li sedete înapoi lumina ochilor, ca să vadă și ei fericirea lui Petru. Ah, și-ar mai fi ceva. Petru a trăit și-a împărățit în pace și cu sănătate alături de zâna zorilor din țara soarelui până la dânci bătrânețe.